Ons gesels vanmiddag oor Een onderwerp wat eindelijk half van die een kant moeilik is Ek het nou al baie kritiek verduur Omdat ek nou oor hakkel praat vanmiddag Mense vraag hoe moet die mense nou deelneem Dit is onsensitief van my Ek moet sê ek bedoel dit nou glad nie onsensitief nie Want ek het al baie stories gehoor Van mense wat op een of ander manier um, Hakkel oorkom het Nou hulle is natuurlijk welkom om deel te neem Maar mense wat hakkel ook Ek weet uh, Kom sal ons dat nou verbied om deel te neem, daar behal Dikvels ouwens in, wat in elk geval hakel word enige ander onderwerp. En ek denk jy, dit is een probleem, rarig nie. Waar ons nou juist praat vanmiddag, is as jy hakel, watse invloed het het op jou leven? Sou jy bijvoorbeeld ander werk gekies het, werk waar jy dalk meer in die openbare moest praat, as wat jy nou gekies het, is dat iets wat jy so aanpak wat jy miskien nou nie die vrymoedigheid het om an te pak nie? En uh, ons wil ook somers een bykie raad kry, weet, as die mens nou met die ouwe wat hakel te doen het, Hoe word jy dit hanteer? Want mense is baie keer geneig om te dink, Ja, jy weet nou wat jy ou wil sê, Nou sikkel hy met die woord, Nou maak jy sy sin klaar. Is dit onsensitief? Hoe moet die mense dit bijvoorbeeld hanteer? En mense wat wel die probleem oorkom het, Baie het op een manier op hulle eie rege kry, Hoe doen die mense dit? Of moet jy professionele hulp kry, Is jou kansen dan beter? Interessant het salwe, Ek het die brief van iemand wat hakkel gekry, Wat sê, Nadat ons nou oor positiviteit gepraat het op loslip, sê dan is hy focus verskuif, hy het eerst geconcentreer by woorde wat hy nou van my vastbrand, maar hy sê, nou concentreer hy by 80% wat hy reig kree en hy sê, het gaan, is beter. Ek ons leesge wat skryf, een of twee mense, naamloos sê, ek het as kind erg gehakel, nou op 50 jylle wat minder, mense met meeste ander gebreke word baie jammer gekry, omdat het sichtbaar is, maar vir die hakelaar word meestal gelag. Probeer jy in die klas iets vraag, lach jy kinders en sê als jy onderwijser vir jou, nou vraag jy liever niks, Die saamlevingse reaksie op hakel dwing jou meestel om jy so ver moeilik aan als te onttrek, want dis hoe jy jou self daad en probeer beskerm. Jy word eerder meer gespot as het iemand in sy hart namens jou seer krij, omdat jy so suffer Wat hoogst interessant is van hakel, is dat wanneer jy baie sachies fluister sonder om jou stembande te gebruik, jy gebruik dus net jou aasem, awesome, dan hakel a hakelaar nie. Maar die oomlik as jy jou stembandes te klank bijvoeg, dan loop als verkeerd. Dis 'n bedradingsfout in jou brein, waarvan die symptome wys wanneer drie goed moet saamwerk, namelijk jou brein, jou stembande en jou mondspere. Hierdie soort hakel kan nie afgeleer word nie, maar as jy begin hake dit bloed met jy dalk as kind, iemand wat hakel probeer naap het, dan kan het wel afgeleer word. En dan sê Hans, hy was een gebore hakelaar van Laarskoel daaf, wat ek een vrees gehad, as ek in die klas moet lees of praat, die jyfro het my my altyd oorgesien en net een gemiddelde punt gegeef. Die hakel was my altyd baie erg. Toe begin werk ek, was so erg dat ek nie eers een foon wil beantwoord nie. Toe ek laare date jare in die senior post aangestel is, het my bestuurder my op een kursus gestuur, waar ek verskye technieke aangeleer is om die probleem te oorkom. Dinge soos aasemaling, spanning, selfbewustheid, en van toe het dinge heeltemal verander, kan vandag sonder enige haakplekke communikeer. En aan deel haase, grap nie met ons, maar kan ek toch nou mooi vraag, Ek weet, daar is uh, baie oulike grapies, maar vandagse program gaan nou nie oor grapies, oor hakelaars nie. Wees gewaarske, as jy daarmee begin, as nou ek jy is muur af, en ek gaan die verskoning vraag daarvoor nie. Kom ons begin met Santa in die Kaap. Hallo Santa, jy kan maar gesels. Ja, en uh, ons praat van die storykies wat mense altyd het oor hakelaars. Ek, ek het nog nooit die story gehoor van mense in een rolstoornie, en dit grens my diep. Ek is een ouma en een ma, Maar weet jy, en, en natuurlijk, ek hakkel. Uh, maar weet jy, ek dink met tranen in my oor aan die dochtertie Santa wat in die klas, waar wanneer sy moest lees, en het is bijna haar beerd, dan, dan vraag sy die jyster om die klas te verlaat, jy weet, en dan gaan ek weer terug wanneer my, my beerd klaar is. En ek dink aan die dochter wat kon sing, maar sy kon nie deelneem aan die operette nie, want dan moet jy ons nou praat. Maar weet jy, um, en dit is werkelijk waar, a, a groot story, a hakkelaar is daar die dit is daar jy kan dit moest nou nie sien nie, dit is nie een, ja, wat in die ja. hoofdstuk is of so nie, jy, jy hakke. Maar ek is so voor op die waar mens, en ek het al, ek was nooit skam, en ek het nooit, jy weet, stil, stil nie, en dan, grief dit my, as die ou wat kan praat, bly, bly stil, en Santa moet al die praatwerk doen. Jy weet jy, uh, Ek het sekerlik uh in my lewe terapie te, te, ontvang en ja. so aan, maar wat wat my wat wat ek dink die heeltema die deurslag was was 'n persoon wat my wat vir my verduidelike dat wanneer jy sing dan moet jy moes nou jou jou, jou stembande oop. So as jy gaap, as jy in 'n geselskap sit en jy wil jou gaap onderdruk, dat dan voel jy hoe jou hoe jou heel hoog te oopmaak en ek dink dit is dit het wat my nogal wat wat, wat a hulp was so ja. ek het 2 kinders hulle is nou al ourig maar toe hulle so 3, 4, 5 jaar oud was, het hulle elk een a tykie gehad van a week en 2 week, week over wat hulle hulle woorde herhaal het en, en ons het niet stil geblei en niks daar oor gesê nie En hulle, ek weet hulle hakkelglad nie, broer, dit was nie daai klein spasie. So dink, o, mens moet nie aandacht daaran gee nie. Maar ek sê vir jou, dit is, dit is a seerding, dit is a seerding, want mense terg vir jou. Hulle terg vir jou. En dis maar wat ek ja. jou kan sê. Kan ek gaf jou vraag, Ragen, makkeliker soos die mens ouwer word, bouw, hakel jy minder, of is daar nie iets wat die mens word van... Uh, hoe ouder jy word, hoe minder hakeld jy nie, want ek mens hoor baie van mense wat sê, ek het as kind gehakeld, maar nou gaan het beter. Is dit omdat jy iets daar aan doen, of of gaan het van spontaan beter, soos die mens ouder word? Jy weet daar, die daar persoon wat gesê het van die 80%, kijk, my naam is een S, en my en noeens van het begin met een T, dan is daar een K, jy weet, het is al my woorde, het <laughs> is al my levens wat jy toch maat, maar, maar natuurlijk, ek praat ook my Engels wat eindelijk my huistaal is, jy weet, So, dit, dit is half as het sachter is met die Engels, maar weet jy een, ek dink as ek kan terug dink, ek het ons het van een klein dorpje afgetrek na een groot stad in Victoria, en toe ek 10 jaar oud was, en dit is asof daarie, daarie verhuising, daarie skok van die groot klas, ek was in een klas wat allemaal in die in diezelfde groep sit, ja, ja. So, en dit, dit, dit was een skok. Ek dink oor mense, A mens moet maar nie daar voorbij gaan, jy moet het net maar net ontgroei. Maar dit is een sier ding, soos ek sê ek huil vir so die dochterkie, en nou ja, en dis ek een groot mens, en ek waar nie ek praat nou, en ek praat natuurlijk baie, en ek sê ek maak nou op vir die kere, wat ek, wat ek jy, nie... Stil. Jy Jy moet jy Maar ons leven, en ek dink as jy in die geselskap is, en daar is iemand wat hakkel, dan moet jy maar net, laat jy maar net praat, en jy moet maar net dit net aanvaard. Moet die, mees, okay. moet die mees, as jy nou, ek het nou redelike idee wat die wat takkel wil sê Moet ek hy laaste sin of wat van, van sy sin, die woord van sy sin voltooi, of is dit onsensitief? Hy weet jy, ek dink dat dat, dat dat is niet vir die ouwe laat verstand hy luister, haal net, haal nie diep as, um, dit is eindelik jy te my okay. en weet jy, en nog een ding is daar is baie mense wat woorde herhaal soos ddddd, jy weet het alsof ja. dit nie vir die volgende woord uitkom nie nou is dit nie ook maar soort van uh, soort van uh, hakkel nie Maar uh, ek hoop dat daar is ander mense wat interessante stories het, maar soos dat jy nou hoor, ek kan nogal praat. <laughs> Santan, nogal... baie dankie die jy geskakel het, ek waardeer. Dit is my toosier, een mooie dag daar. Dankie, jy ook. Nico sê, kyk, dit is nie een makkelike ding nie, op score het my klats goed gegly en vandag nog, maar nou net as ek opgewonen is of so bieke, ek is jammer ek lach nou vir jy, of so bieke onder die prop is. Ek weet van ouders wat baie duidelikere praat as hulle onder die prop is, want hulle nie onder die prop is nie, maar Nico is nou nie een van hulle nie. Hy sê onderwijs, res het my baie gehaal bloot net dier omstadiger te praat en so jou brein te dwing omstadiger te dink. Ek geloof dat as baie hulp vir hakel is, as een mens kan ophouw brei, moet spraaktherapie, geloof ek, hakel kan ook gehaal word. En dan sê hy moet nooit die sin klaar maak vir a hakelaar nie, want dit is nie lekker nie. Ek denk, dis al vir mense natuurlijke instinkt jy Bedoel het goed, jy wil die ouw help, maar nou maak jy hem eindelijk net meer selfbewust. Dank jy vir die raad, Nico. Koos en maak kom ons hoor, of jy hierdie ding sensitief kan hanteer? <laughs> ja, nie een. Ek haal a nou vir die ouw wat sê, het is die ding on die prop is. <laughs> ja, die, die, die kyk, so hy <laughs> gebruik sê <sien die laughs> <nachtmal> nie nachtmaal <laughs> ja, nie. Nee, kus. Nee, nee. Ek, ek hoor toe, hulle by jou kruisig oor die onderwerp ach hulle kruisig, waar is hom enige iets boer, enige ek iets ek nou nie versta nie, toe toch ek wacht, laat ek jou nou een geval vertel in 1956 daar was ek een matriek en daar was een oudje met die naam van Bloemie, Mas, ek gen nie sy rechte naam nie, ja. nou kijk, sy van is nou net tweede dis A en dan B en dan geer jy jou pintjes wie jy gekry het, jy weet net. Maar jy moest nou uh, uh, uh, vir die jyfrouw sê. Jy het e Engelse klaas, jy weet. Nou, ons was ook, nog nie vreselik, maar die Engels dit toe doen nie, want ons was in die Afrikaanse area. Nou, bloem, het al die soort drie gekry. En nou dan kom hy, dan tel uit die bank op, uit die, die deksel. Dan nou staat hy. Tututututututu en is die alfabet so in die middelbrek, en krijg dit vir die uit. Maar nou wat belangrijk wat ek vir jou wil sê, Bloemie was een groot maak vir ons. Bloemie kon kluff, kitaar speel. Bloemie het vir ons self gelag. En ek dink, die boodskap wat ek wil geef, ons vir mens hakel of jy nie hakel nie. Ek dink die belangrike les in die lewe is vir enige mens. Wanneer daar een defect is, of een fout is, of ons normale mense maak een fout, ons begaan een fout, jy moet vir jouself kan lach. Ja, dit werk maar in die leven, moet die algemeen soene. Ja, dit is al boodskap wat ek gee. Ek is blij, jy, jy gaan voort met die program, en ek geniet ek geweldig ook. Jy is nie gekruisig nog, heel nie. Ja, maar betie daar voel het me, ek moet liever onder die prop wees ja, <laughs> Koos die lekker, maar dat gaan vir jou hoor Goed gaan Maar Rijke sê, ek het gehakel en ek hakel nog steeds My grootste vrees was om op die telefoon met iemand vreemd te praat Ek het so gehakel, ek het so my die telefoon neergegooi Ek het toe my artikels gedoen en daar moes mens dageliks met vreemde mense praat In die begin was het vreselik erg vir my, maar soos wat ek ouwer geword het, het het beter en beter gegaan. Ek denk soos wat my selfvertrouwe sterker geword het, het ek minder gehakeld. Ek het uh, vir professionele hulp gegaan, maar het het niks vir my gewerd nie. Ek het het self oorkom so op my eie manier. As iemand hakele as hulle met my praat, dan wacht ek tot hulle klaar praat, al vat het vijf minuute. Da was niks so erg vir my soos iemand wat my sinne vir my klaar maak nie. Ons geher by Maria in Durban. Maria, jy sê, daar twee methodes, wat kan jy help vertel ons? Ja, my sien, uh, ons het in, in Durban gewoon en ons het verhuis na baie klein dorpie ween in, in en daar noor dat tal, en hy het begin hakkel, en ons het therapeete en kinderselkundige som omgeneem vir waarneming, en hulle gevond dat sy brein is te vinnig vir sy woorde. Toen toe is hy op een tikmaschieen, wat hy moet praat, moet hy op een tik machineer stik, om om te forceer om stadiger te dink. En, en um, uh, my skoense sê, het uh, vir my verteld, toe to, to my kind nou so hakel, toe sê, sê sy het ook as kind, en toe het aangeraai dat haar ouwe vader in een Engelse skool sê, dat sy in ander taal moet dink, om haar te forceer om is stadiger te dink. Dit weet ek nie of dit met amal is, dat die, die brein vindiger is, is, waar die boorde van kom nie ek ek ek is nou nie heeltemal op op hoogte van dit nie maar my kind my seun nee definitief op hou akkoe. So dit, nou, dit wie Het baie geduld gekos om met hom te sit en raak ek masjien want daai was die die letters soek, en ons moes maar vasbyt en weer trek. Ja. Maar hy dink seker hom nou al heelwat beter. Ekskuus toe. Hy dink seker hom nou al heelwat beter? Nee nee glad nie. Maar waarom met die midselfone? Ja, dit is netty. Die uh, die ek, hulle sê mos as hakel jy nie. Nou wonder ek of dit is Omdat jy gewoonlik daarom nou stadiger sing is Wat jy praat Want amal sê jy moet stadiger praat Die ouwens is te hastig Ek weet nie van daar stadiger praat Nee Want as jy eers die woord met tik Ek meen dit vertraag die proces op een manier Is dit nie? Ja, dit het baie geduld gekoos Nou maar toe, baie dankie Zakkie sê, en ek meen Die het ons wel altyd een paar kante Hy sê, hy bang vir iemand wat hakel Want hy praat vir nature baie vinnig en as hy ou nou hakel en hy praat stadig, hy sê ek weet ek moet die ou nie help nie, maar ek wil help en dan raak ek op my sene en dan begin ek ook hakel en stotter en dan denk hy ouwe kogel om. Uh, so dis, a, dis die, weet, nou nie die uiteinde wat hy graag wil heen nie. Cliff in Middelburg, middag sê. Goeiemiddag Jan. Ja. Jong Jan, ek het baie gesikkel met hakel op school en op universiteit specifiek oor. Maar nou nie meenie, En um, ek so sê daar so twee goedies het my gehelp het. van uh, 2008 het ek een kans gevat en deel geneem aan de redenerscompetitie. Um, en dit het goed gegaan, vooral binnen die groot groep, maar daarna het ek nog steeds gesikkel binnen kleiner groepen. Ek weet, sê my, daar is 12 mense in een groep of dertig mense in een klas of wat ek al, het ek nog steeds gehakel. En toe het ek op, op universiteit my voorfinalejaarkeologie het ek gegaan vir spraaktherapie, weet my tikkies, en weet daar, jaar het my verskrikkelijk baie gehelp. So, dit wat, weet, uit achterkom is meer psychies, as het het rechter fysisk is. Hmm. En, ja, vandag sê klik nie nie. Ja. Vind, vind jy dat, um, of jy gespannen is, of nie een invloed het? Ek min sê nou, daar ja, gebeur soms, iets, en jy is nou kwaad, bijvoorbeeld, en nou moet jy praat. Ja, soms is nou sekere situaties, jy, jy weet wat ou gespanne is, en daar ook een beetje en dan, jy weet, sal die ou hakkel, of daar met die bepaalde persoonlikheid in aanraking kom, nee, want sekere mense luister, jy weet makkeliker, ek weet bijvoorbeeld, ek het een broer, waarvoor ek baie lief is, hy praat vast krikkelijk vannacht, so as ek met hom praat, is ek gaan na eigen partijkie, so bykie te stotter oor die foon, En uh, ja, so het so hangel van die situasie ook ja. Goed, nou wat dankie vir jou bijdra ook um, Ja, net as sê, ek ken iemand wat hakel, maar sodra sy kwaad word Gooi sy die woorde sonderig hakel En iemand anders sê ook, ek ken een man wat gereeld hakel, maar sy moet sy hakel hakele niks So wat half omgekeerd is aan oor emotie betrokke is, dan hakel die persoon in oorweer minder Komt daar er by Tony in in Kempton Park, er oor Tony? Hallo, gaan hom goed my maat? Jy kan maar praat. My man, om nou vlot. En, het jy op die stadium minder vlot gepraat? <laughs> ek was dit Brandfort in die laarschool Tot daners 6. Daners 6 was nog laarschool Ek sien vir jou so daai dame wat net nou gepel het, die ekse en die R rugby en die kaas het ek onsettend, settend gesukkel. Ek het vreeslik baie gehakkel. Dat is ook vir my, maar gesê, man, ek nou nie, ek weet, ek ken het, sit maar. Je weet, dan gaan het maar so aan. Toe ek stand het 6 keer gaan, toe gan ek 7 toe, hoerskoor. Toe doeg ek by myself, ek moet iets doen. Toe haal ek diep as hem. Je weet, diep. Ja. En kom so starig uit toe. Exodus, koning, reis, toe kom al die goed so na, ek sê, na 3 weke, toe praat soos ek nou praat. Maar jy het die doelbewuste poging aangewend om daar ja. nou die oefeningen te doen as het ware? Ja, ja ek het niemand gaan sien nie, niemand nie, ek het net by myself gedoek, daar moet iets wees. Toe gaan ek net daar so en ek, ek, ek hou ontzettend diep asem. ek wacht so rikkie, al sê koninkruik, ruibewees, alweer goed wat ek nie nie kon uitkruik. Ek is ten nou hoor, wat ek nie kan uitkruik nie. Ja, is, dit, wat ek vir mens kan vir maag, ek probeer dit, ek probeer dit, ek sê nie dat gaan help nie, maar, ek kan jou nou vertel, vir my het dit definitief gehelpt. Tony, baie dankie, ja, alles help mis nie altyd vir, vir amal nie. Mies, oor soms van Snaakse Raad, oor hier wat sê Maarten Nel, hy was ek opraal in die Weermacht, hy praat mooi Afrikaans, hy was nie in die AMI nie, en hy het, uh, die junior leader, leiers het hy opgeleid, Dis nou die lieutenant in die koperaals van More Hy sê, daar nou was een troep Leroux Hy het van Kanaven afgekom En hy het vreselik gehakel Maar hy was een goeie troep en hy word toe gekuur Voor opleiding as koperaal Nou hoe ek op moet kan praat Soos enige oosel weet wat hy in die weermacht was Hy sê, nou Moet hy beveles kree As hy nou, nou dril Nou sê maat En ek as instructeur sta dan achterom En hy dril dan sy makkers op en af En hy het altijd vir my gesê Kommeral, klap my op die rug, soedra ek begin hakel. Hy sê, nou ek het dit gedoen, en as ek kom hier so klap achter die blaie gegeen, dan gooi ro die bevele. Soedra hy weer vast ek kan, kry hy weer een. En hy sê, het een van die beste instructeurs geword in sy tweede jaar van dienstblik. Ek het om gevraag, het altyd gesê, hy raak vreselik gauw op sy sene wees, en dan hakel hy. En as ek raag onthou, het hy omtrend later, glad nie gehakel nie. So, ek weet nie, die slimme is, as wat ek een of aan die, van die of van ding is wat help met hierdie amper skoktherapie. Dan sy alweer mese wat sê, dit is juist van skok wat hulle begin hakelet, hy alweer praat van een uh, oukie wat op school nog was, toe vang sy pa wat hy rook, en hy het so groot geskrik, en sy pa gee om 2 engse pak sla, toet hy begin hakeld, en hy, hy het nooit voorheen gehakeld nie, so dit nou alweer skok daarvan wees. Chris in die perl, middag sê. Hallo Chris. Ja, goeiemorgen, hoe gaan het? Baie goed, jy kan gesels. Ja, sê nie, ek iemand wat wees ek baie gehakeld het. Ek het so voorschool gebegin, en vir my siende het hakeld op reteschool, en ek het daarom opgetel. opgeteld. En, en toed ek my baie gesikkel door school, en ek het so, baie therapie gegaan, en ek het eindelijk rechtig nie gewerkt nie. En toen na school dê ek nou moet gaan werk, sê my jy ek kan ook nie voor mense praat nie, en ek kan nie in vergadingspraat, en so dink ek, jy yes, sê, maar nou moet ek rechtig iets doen. En wat het is, is ek het dit ook een grafbeids van hom, die Maguire-programm. En dit is amper soos alkohol is anoniem, maar van wat hakel. Skuis. En dit is maar allemaal anders met my solle probleem vrikkel. En dit is ook maar aasemaling. Ek het net gehoord iemand praat van aasemaling techniek. En soos jy kan nou rek gebruik ook een baie kwaai of eeuwige aasemaling techniek wanneer ek plaat. En sekere daarin sikkel ek nog steeds baie. En dan gaan ek maar net weer terug naar my basisse techniek toe. Maar jy weet, hier iets wat ek gekrys wat my rechtig... Op die lang termijn gehelp het En ek weet as ek my oefeningen inzet En as ek hart werk, dan wil ek goe resultate kry En ek kan daarom nou voor mense praat En ek kan in vergaderings praat So ek is baie blij daarover Vind jy dat, dat dit wissel van dag tot dag Sê nie jy is bykie het byvoorbeeld min geslaap Of is a baie belangrike vergadering Of a belangrike klient En jy moet a voorlegging doen Nou goed, wat a ou bykie meer schoenappers op die maag gee Is dit nou vir jou moeiliker? Nee, dit is verseker so. So as ek, as ek miskien nie lekker geslap in die vorige avond, en ek smog die volgende dag voor my vergadering, dan weet ek maar eers kreeks nie my nou oppas, want dit gaan miskien my gaan, en dan sal ek gewoon ek net gaan in my oefeningen voor die tyd doen, en rechtig koncentreer daarop om die basisse techniek te gebruik. Maar dit is verseker so, skry maar aan af daar. Nou nee, goed, baie dankie. Sa net sê, Hakel is my teerpinkie, ek hakel self, as kind was het baie erg, ek het gestaan trppel om die woorde uit te kry, ek was te bang om voor mense te praat, skaam teruggetrokke, kon nie boe of baas heen nie. Kon nooit vir myself opstaan, en ek sikkel nog tot vandag toe bekie met dit. Op oorskoel het ek achtergekom dat het vir my makklikere is om Engels te praat as Afrikaans. Ja, iemand het ook net in daarvan gepraat. Ek hakel baie min of glad nie as ek Engels praat nie, maar ek het toch Afrikaans groot geword. Tot vandag toe nog communikeer ek beter in Engels as in Afrikaans. Op Laarskool het ek na spraaktherapeut toe gegaan, maar dit het nie juist gehelp nie. Ek het my self geleer om teen rustiger tempo te praat. Betuidaal gebeur het nog, het ek nie eers my eie naam kan sê nie. Baie mense het betuidaar die aksie om mense wat hakkel te hanteer asof hulle dom is. Ons is nie dom nie, ons tongen wil net nie saam met ons bruine en stembande werk nie. Ek het al baie daal oor gewonnen, hoekom dit so is. Je weet precies wat je wil sê, maar jou tong en stembande wil net nie saam om die rechte klank en woord uit te kry nie moet nooit die persoon wat hakelse sin of woord voltooi nie, dus soos een klap in die gezicht. As jy met iemand gesels wat hakel, kyk om in die oog en glimlach terwijl hy of sy praat, sê sa net daai het bouw voor het wesse wereld. Dankjie vir die anhou, Mariekie da, van Winterton. Hallo, uh, Ian. Ja. Ek ken een man wat hakel en hy uh, is een ingenieur en... Um die eerste keer wat ek hom ontmoet het, was op een funksie geweest en hy staan op, en hy vertel hierdie ouweke hakkelgrappe, die een na die ander, en ek en my man ons lach baie lekker, tot iemand van my sê, en ek het het nou nie geweet nie, maar die ou hakkel van self, so hy spot met hom self. Maar sy die grappe vertel, hakkel hy nie? Nie, nie, hakkel hy, want dit is een hakkelgrap. Maar jy, jy gedok je ouw sit aan. <laughs> ja, o, ek het gedok, <laughs> en, <laughs> en, en, um, Die, die, die dag toe hy en sy vrou 40 jaar getrouwd is dat hulle nou funksie en hy sê die nou vir, vir die mense, maar as hy nou iets wil sê, uh, uh, gaan het nou dat baie lang vat, hy sal liefste iets sing, en toe vat hy sy kitaar en toe sing hy vir haar droomvrouw. Dis wonderlik. Om, dit ja, ja, dit sê as hy my sing, hakel jy nie nou. ek weet nie wat die rede is nie, of het is omdat het nou stadiger gaan as praat, of wat ook al nie is blijkbaar het sy, ek weet ook nou nie, nie of het is, uh, nie, maar hy uh, alle jare hakel hy. En sy vrou het net een dag gesê, maar as hy sy broer bel, die hakel ook, as geself hulle baie lang kom op die voorn. Nou toe, dankie nie met ons gedeel het. Chris sê, ek het erg gehakeld toe ek so 17, 18 was en ek het door oefening het goed oorkom, nadat ek een sielkundige geraadpleeg het. Hy het basis my gesê, dat die mens hakel, omdat jy fysische probleem het, anders is het net een gebrek aan selvertrouwe, met ander woorde jy sien nie weer achtig. Ek het het oorkom, en nie so'n interessante raad, ek het het oorkom door myself belangriker te ach as die persoon met wie ek praat. Dis een aanhoudende oefening en hou nooit op nie. Ek is nou 62 en tot vandag toe sikkel ek nog steeds om sekere woorde uit te spreek. In daai geval soek ek al na alternatieve woorde, vir ek slaan so my oor na Engels. My vriende weet nie dat ek geneig is om te hakel nie. Ek sal voorstel, vir al kinders met een hakel probleem moet beslis sielkundige hulp kry. Chris en Pots, jy kan maar gesels, hadde daar. Hallo Ian. Ja. Want ek het eerst langs een probleem met hake, want ek het verhaatte van kleins af. En ek dink my maat my geleer hake. Want iemand het gesê dat hy het een kind ontleed en gesê het sy breinwerk te vinnig. En as een kind praat, dan het hy nie die woorde wat hy, hy ken nie die woorde wat hy, dan, dan, dan hou hy op, dan sê hy maar, zwag, zwak, diep asem, jy is kalm, toet ek gedink, ek het een probleem, en toet ek op het gaan hakel. En op school, een voordeel wat ek gehad het, met hakel. Hy het, het nooit van my gevraag gevraag, in my hele skool loobaan nie, want ek kon het nooit antwoord nie. Ek het te veel gehakel. En toe een dag kom een man by my, en hy sê vir my, hakel jy as jy vluister? Ek sê nee. Ek sê nou hakel jy as jy sing? Ek sê nee. Ek sê, nee. Ek sê, nee. Ek sê, nee en sê nou, hoek, hoekom hakkel jy as jy praat, pas jy asemhaling an, en praat sloeiend, soos wat jy doen, as jy sing, en dit het my omtrekd, helemaal van ees. Ja, as dit net hoek, jy ook gepraat, van as jy fluister nie jy gebruik nie, jy stemband nie, dan is dit makkeliker. Ja, dit is toch, dit is toch eenaardig, dat ek het, ek het, ek, ek kan, na, daar is nog gevallen, as ek iemand bel, en die baas aansloot, en, en ek verwacht dit nie, dan vang hy my ontkant, En dan, soos hulle sê, dan sê ons dan... Jongens, die baas die bel, die vang, vang baas. jy altyd omkant. <laughs> al vang jy altyd omkant. Jy verrat nie, hy gaan antwoord nie. <laughs> dit is nou maar so. Sê, dit, het, dit het my rechter gehaald ja, toe. Mense wat, wat daardie, kijk, jy, jy moet net jou stem, jy moet jou asemhaling net rest leeg. Weet, diep asem en praat vloeiend, is maar al. En ja, maar, nie te veel vooruit, denk nie. <laughs> te ver vooruit gaan nie, dankie Chris. Koopbezaal van Kultse Rivier, uh, jy het ook advies gekryf, vertel vir ons. Wat sê jy schat, my, so die baas nou <laughs> Die die baas antwoord moest nooit sê, hulle. Toe, <laughs> hoor ek, jy, ek het sê, uh, een interessante storykje, maar, ek wil over die invalshoek, op, Hermanus is een predikant gewees in de naam van de homie Jasper Zwart. Uh, hy is, ek denk, Jasper is nou verleden, maar uitgehakeld. Maar wees op die preekstoeltelins, sê hulle, het hy nooit gehakel nie. Hy het, in sy preek, nie gehakel nie. Uh, ja, ja, maar die... die maar as hy nou met gemeente dat praat, of sê hulle nou maar in die konsistorie met die diakens, het hy dan gehakel? Blijkbaar het hy dan gesikkel. Dis dit interessant. Gehakel. Ek weet nie hoe dit gewerkt, maar ja, maar wat ek eindelijk wil vertel, uh, kom ons hier so, 8 jaar terug, kom ons opnieuw wel, en uh, ons van Blomme kijk, en daar is slaghuis daar, en ons is Lisseboute, want ons trek met die slaghuis in, hy toe, en hy toe, jy bestaar en jy stop, stop die rooikop voor die slaghuis en maak die slaghuis open ons gaan in en uh, ek stel my voor nou jy stel hom voor, sy so, naam nou is Marius en dit nie Marius van omgezoek met jy die story vandag vertel al weet jy, hakel verskrikkelijk en dit het al die tyd by my bijgebleem, die eendag op RSG toe praat hulle met uh, met Odeo Loe ek denk nie, dit is die mense wat my oor en gehoorstel ja. in Belville en hulle vertel toe van een toestelliekie wat hulle het vir mense wat hakkel. En ek vat die besonderheden, en ek gier die besonderheden vir Marius. En ek het nou, denk ek, my deel gedoen om Marius te kon help, so ver as ek kon, wat ek gedink het om so van help kon wees, maar ook geweet, so jy die goed gaan de arm en die been kost. Wie een, ek weet nie hoeveel lang het voorbij gegaan, hier bedachter oproep, maar hy sê van, word jy, weet jy wie sy het praat, ek sê nie, hy sê, dit is Marius van Nieuwdbal. Word jy, en hy het nie, jyltemaal glad gepraat nie, maar hy en baie, baie goed eindelijk gepraat. Het het u daar aangeskaf? Daie toestellinkjes het baie geld gekost, het het aangeskaf, dit het om gehelp. En uh, ek was nou stieke so 3-4 jaar terug weer op Nieuwdewel geweest, en Pertin net naar Marius toegegaan om te hoor, hoe gaan het om ons soon, hoe die goed werk. En het is sy man, die, die, die toestellinkjes is ook eindelijk maar soos medicijne. Op een stadium dan, gehaap die medicijn nie, nou nie meer nie. Je word rak te gewoonde aan, je lichaam rak te gewoonde aan. Ik denk in een siekere sinne, ding het ook gebees, so as het vir my probeer verduidelijk het. Ek kan nie wat alweer die, die toestellekies gebruik het, of nie meer gebruik het nie. Maar wat my, oor hierdie hele ding van Marius, weet jy toe hy my die dag bel, sê hy van my koevis, dit is die eerste jaar, ek weet nie, en hoeveel jare, en hy is een man van siekere so nie, middel 40, so is hem wat ek vir die eerste keer met my pa vlot kom praat. En jy is die tweede ene wat ek bel. Dit is wonderlik. Jy weet, so daar is maniere wat gehelp kan word, maar daar is sykermal baie, baie sielkundige goed achter hierdie goed, miskien ook, soos ons nie maar hoorde, soos mense sê ook. Maar, nou ja, maar een, ja, dat is een baie dankie. Nou, ons sê vir jou dankie, Koovis. Elana sê, um, ek hakel self, het baie met spanning te doen, Van dat my spanningsvlakke baie gedaal het, so 5 jaar gelede, het my spraak 500% verbeter. Wanneer ek nog in een spanningsvolle situasie is, kom die hakel nog door, soos as ek myself aan mense moet voorstel. Soos van die ander luisteraars gesê het, ek vrees die telefoon, voor alles ek moet uitvind, uh, so in ons huis doen my, as ek iets moet uitvind, doen my man die belwerk. Andries, op Stellenbosch, jy kan maar gesels. Jy is een, hoe gaan my jou? Baie goed, my broer, baie goed. Fantastisch, man. Een ek hakel van het ek um, seker basis begin loop het um, my maat erg hakel en ek het um, al redelijk gewonder of het nou gaan oor die gene, en of het om het ek by haar aangeleer het soos mens moos ma achter jou aanloop maar ek het, ek het oor die jare het, het, het ek afgeleer om te hakel um, en ek het geleer om af hem te haal van het gesels maar ek het op school en op um, die Kaapse Tek het ek verskrikkelijk gehakel en het was, het was woest geweest erg en um, dis nogal nie lekker om te aanskouw as die mense jou spot en jou lach nie um, weet op school is het maar jy, as jy moet lees voor die, um, ja, die klas he? of jy moet mondeling gesê so, dan is het maar erg want jy praat baie vlot nou Um, man, ja, dit is om, <laughs> jy het me nog nie, jy het me nog nie gehoor nie, maar ek het nou al geleer om te gesê als, uh, of, um, Jezus, soos is kaap, loop, hy, hy loop altijd net sekere paaie, so het ek nog geleer, ek moet sekere woorden vir my, want ek weet, as my doodsteek, Dis, dis ja, nie, kijk, daar is moes maar, voor alles die Engels praat, daar is my sekere woorde, weet wat die Afrikaanse tong moeilik sê, ek probeer ook altyd om, hulle kom op 'n manier. Maar jy nie nie slo nie, Engels hakelik slaat nie. Dis al een paar mense wat dit gesê het, nee, dis interessant, ek wonder of Engels spreek in die, ouwens, in Engels hakel, maar nie bijvoorbeeld in, in ander taal of in Afrikaans taal nie. Uh, of wat gof. te doen het met jou moedertaal, en denk jy vinniger en dan struikel jy nie. Jy weet, ek het al, ek het al gehoord het, ouwens my sê, maar um, jy, jy, jy, jy dink te vannig, en jy kan nie gesels, soos vannig wat, wat jy dink jy, en dan loop jy jy vast. Ja. Uh, maar ek kan nie sê, ek, ek kan nie de gesels nie, maar, um, ja, um, maar is erg, ek bedoel, maar um, kinders is, is, is erg, en hulle kan soms die oorzaak wees, denk ek, ook ook omdat iemand kan begaan hakel, want hulle spot jou, en, en dis nie nice nie. Nee, dit kan ek my baie goed indek, maar baie dankie vir jy oproep, hoor. Dankie Jan, lekker dag. Moeie blij. Hier sê, uh, waar hierdie ene nou? Jy word nou praat van, bieke stadige praat, Pieter sê, die meeste mense hakel nie op woorde, nie, maar tussen woorde. Um, en hy sê, jy moet so drie woorde praat en dan diep aasemal en dan praat jy drie woorde en hal diep aasemal. En hy sê, dit klink moeilik, soms kom alles reg en jou aasemaling verbeter uh, met tyd en een sê, hy zou definitief een ander beroep gekies het, op school dat hy is, en nou sikkel, dan gee hy betreem ons my verkeerde antwoord, omdat hy, hy verkeerde antwoord makkeliker kan sê, is die rechte antwoord, ek zou makkelijk 20-30% tot beter gevaard het, as ek vlot kon praat, en ek zou ook een ander beroep gekies het, maar as gevolg van punte kon ek nie, so nog anders keerig wat jy graag sy wou gedoen het, Louis en Kultse Revere, jy gaan waarschijnlijk ons laagste man wees, geselsgeris, Ja, en Dit was man het probeer te leister. Ek gesien ja, akelaar nie, ek dis iemand baie praat. En en so net nou moet praat moet ek meedwing om nou baie te praat. Maar dit was interessant dat hulle mense genoem het dat as dan jaap op vir die haggelay. Nou ek het jare, die kerk hoor gesing en ek het nie gevind dat dit as iets Dan kan ek nie bybly nie. interessant. Ja, as ongeluk, dan, dan, dan ek baie achter. Maar ek kan vannig praat. Maar ek kon nie van die gesang het nie. He. As baie kijk, baie koorstuk, was nou redelike vinnig gespoed geweest En dan bly ek achter. Ek skiep soe paar woorden, en dan val ek die samen die rest omweer. Ja, maar la, la, la, dit is baie mense syng, is die woorden ken nie nagevuld. Ja, ja, Nee, ek weet nie kom dit so werk nie, want dis wat ek gevind het, al, al, nog alle jare nog wat ek hoor gesing, en ek het baie jare koor gesing. Jy het nie gevind dat uh, in, in Engels dit makkeliker is vir jou as in Afrikaans nie? Want is hele paar mense wat dit nou al gesê het? Nee, nee, daar, daar val ek eers hoe dan hakkelik. Maar sikkel syk, jy met die Engels of nie ek, hakel dan? Ek val oor my woord, ek praat te vinnig, ek wil te vinnig uitkom. Ja. Yeah. Uh, ek denk, dis die hele probleem, uh, by die Engels praat Dat mense, uh, uh, ek, ek wil die woorden nou stadig sê, maar my, my bring jy ek gevindig Ja en dan, dan, dan, dan blijk maar gestukkel Nou ja man, dankie vir jou ook Loei Jy al zet, sê die letter S en R was vir al baie moeilik En uh, hy het ek nog een lisbok gehad en een brei Wat dit nou alles bemoeilik het Wat my ouwers uitgevind het, is dat my brein te stadig was In die sin van om, om wat ek wil sê, na my lippe te stuur Om die woorden te vorm. Wat gehelp het, was om gedichte op te sê, en op school het ek baie gelees. Ek moet sê, spraaktherapeut het gehelp met kalm bly, so die hakel verminder. Met die Engels, wel, my hakel is baie meer as ek Engels praat, want ek is meer op my sene wees as ek Engels praat. Uh, Alta sê, sy spuitse nou is aangeskakeld, die Maguire program is absoluut fantasties, deelnemers moet echter kan sê om op die langtermijn hard te werk aan die spraak, van my kind het hierdie kursus een hele nieuwe lewe oopgemaak. Dit gaan maar moet enige iets so eintlik altyd. Ek meen, baie mense doen kursusse, maak jy saak waar oor nie, maar dan passe dit nie toe nie, en is heel achterna die kursus het nie gewerkt nie. So, niks wat jy nie toepas nie, gaan enigszins vir jou helpen, dit is nou maar so op baie vlakke van die lewe. En net om te sê dat daar mense is wat wel hakel en steeds in die openbaar praat, anoniemse op die puk is haar docent wat tamelijk erg hakel, maar sy sta nie hier terug vir die klas gee nie, En niemand dur waag om haar nie. Haar skort niks met haarselfvertroue nie. Sy sit as 'n student vinnig op sy plek en sy is 'n briljante navorser. Ek het by haar klas gehad, so ek weet. Ja, nee, ek dink daar trek ons eerste streep, een van die is baie min het ons eenstemmigheid bereik hier Loslip, maar die hele klompie mense wat self hakkel sê se, moenie help om sinne klaar te maak of woorde klaar te vorm nie. So ons wat gelukkig genoeg is om nie met die probleem te sukkel nie, kan dalk ten minste dit ter harte neem. Ons sê, baie dankie en amal wat deelgeneem het, ek ga nog hierdie en vang my oog, ha, de pree wat sê, ek moes my nie aan my my gat en raad kry, wie oorlog het my doodgemaak, daar moes ek my hakkel eenvoudig verwerk, my wat nie gehakkel het nie, weet nie hoe om ander te help nie.